kom ons raak stil voor die Heere. Die liewe het gebril, wie sal nie vrees nie? Die Heere, Heere het gespreek, wie sal nie profiteer nie? Heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, hele aarde is van sy Heerlijkheid vol. Geneemd in Christus, die Heere het ons gegroet, kom ons antwoord om met die lof besalm en ons sing besalm 68 vers 9. Salam 68 vers 9 Geloofd God my diep ons sag, want hy oorraai dag aan dag met rijke zeningen wie zou om dan niet bewijs die God van zaligheid nie prijs met rijke hemelen Die God van volle saligheid Versterk ons in die dag van strijd En dra ons dier die leven Hy kan in wil en sal en nood Selfs as ons siddere die dood is Dies en sisters, kom ons toets ons liefde teen oor die Heere en teen oor mekaar en ons luister met eerbied ons sacht naar die wet van die Heere, soos het van ons saamgevat word, door Jesus Christus in Matthies 22 vers 34 tot vers 40 En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om om te versoek en gesê meester Wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord om, Jy moet die Heer jou God lief heen met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, Jy moet jou naaste lief heen soos jyself. An hierdie twee geboeie hangt, jylle wet, en die profete. Ons beleidings van ons sondeskult, sing ons gesang 64 vers 1. Gesang 64 vers 1. O Heer, my sonde is so groot, Ek voel my soos en sy hart gesprek het, en my skuld voor u beweer, dat het die troon op steeds geseer, en met My uit die dood, na ja, is my verlangen, die sien wat om geoffer het, en sal so voldoen het aan die weg, en my doodboord gesang. Let ons een stukje lees uit Jesaja uit. As ons met oprichtheid in ons hart ons zondes belei, dan sê Jesaja 1 vers 18 vir ons die volgende. Kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Heere. Al was jylle zondes soos kar laken, dit sal word soos stiel al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Geliefdes, kom ons doen oor beleidnis van ons geloof en ons spreek om ons harte te saam die woorde van die 12 artikels. Ek geloon voor die Vader, die Almachtige, die Skepper van Hemel en Aarde, en in Jesus Christus, sy enige boore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die heilige gees, geboor uit die maagd Maria, wat het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaard het naar die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die heilige gees, Ek gloe aan die heilige, algemene gerustelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die begeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en die eeuwige leven. Amen. Kom ons seng van gesand 84 vers 11 Je bug onbegryplike Vader se en Heilige Gees Heer leer my u ken al die tye Ek hoor saam kinde wese ons volsing van al u liefde en u ware A myn bleie eer van gierlieb, A myn blei my rat geduid. Goeders en sisters, ons gaan vandag in die woord van die Heere indel en luister wat die Heere vir ons sê en ons gaan lees uit die ou sowel as die nieuwe testament ons gaan lees uit Malachi 3, van vers 1 tot 12 en 2 Korintheus 5, vers 11 tot 21 Maar voordat ons lees en luister wat die Heere vir ons vanochtend sê kom ons vraag om, om ons harte oop te maak om sy woord en ons verstand te verhelder so ons verstaan wat hy vir ons sê ons bid. Ons vader wat in die hemel is, vader ons loof en ons prijsie. Ons sê vir die dankie vir die liefde, vir die genade, dankie vir die sening. Dankie vader dat ons vir oogend kan wees in die huis. Vader ons sien daarna uit om te luister wat u vir ons wil sê. Maak ons harte onpantlik daarvoor vader, maak het rustig in ons hart en neem alles weg wat wil indring en indruis op u boodskap dat ons kan luister na u bood. Ons bid vader vir ons gemeente, ons gemeente lede, vader vir al ons sykes, ons draal nou nie op en ons vraag vader as het u wil is dat u dit sal aanraak met die hand van genoos. Ons bid vir hulle wat dit beproeving gaan, vader ons vraag dat u dit sal dra, daar waar hulle weesig is om afscheid en neem van die geliefde, vraag ons dat u dit rustig sal maak in uw harte jylle sal Vader ons bid ook vir ons jylle kanspaar en jylle kinders ons verhaal het jy hand van beskerming oor sal. ons heef jy dank die dag vader en ons verhaal nou spreek jylle die jy dienstig en die dienstmacht luister. ons bid in die hand van Jesus Christus Amen Malachi 3 van vers 1 tot vers 12 kijk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. dan sal skielik na sy tempel kom die Heere na wie jy soek, namelijk die engel van die verbond na wie jy begeerte het, kijk hy kom, sê die Heere van die Heerskare, maar wie kan die dag van sy komst verdraag en wie kan stand hou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vier van die smelter en soos die loog van die wassers en hy sal sit een smelter en reiniger van salver en hy sal die seens van Levi reinig en hulle loutus soos goud en soos salver so dat hulle so aan die Heere in gerechtigheid te offer sal doen. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Heere aangenaam wees soos in die oude dag en soos in die jare van die voortijd en ek sal tot julle nader om strafgerig te hou en ek sal een haastige getuie wees tegen die tovenaars en tegen die echtbrekers en tegen die myneriges en tegen die, die wat die daglooner in sy loon die wederwee en die weese verdruk en tegen die wat die vreemdeling wegstoot en my nie vrees nie sê die heren van die weerskare want ek die heren het nie verander nie en jylle kinders van Jacob is nie verteerd sola die dae van julle vaders het julle sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhoud nie keer terug na my en ek wil na julle terugkeer sê die Here van die leerskare maar julle vra waarin moet ons terugkeer mag 'n mens God beroof want julle beroof my en julle sê waarin het ons die beroof in die tiendes van die offerga Met die vloek is jylle belaai, en toch beroof jylle my, jylle die jylle nasie. Bring die jylle tiende naar die skathuis, so dat daar spuis in my huis kan wees, en beproef my toch hierin, sê die jylle van die leerskade, of, of ek vir jylle nie die vensters van die hemel sal ook maak, en op jylle hoervoede gesien sal uitstoot nie. Ek sal ook die springkane vir jylle afweer, so dat die opbrings van jylle grond nie sal verwoeste. Ook die wijnstok op die land sal vir jy nie ontvrugbaar wees doen, sê die Heere van die Weerskare en al die nasies sal jy gelukkig prijs omdat jy die land van welbaar sal wees, sê die Heere van die Weerskare en wees ons 2 Korintus 5 2 Korintus 5 vers 11 tot 21 Ons mond het teenhoor jylle oopgegaan, voorinteers, ons hart het verruimd geword. Nie in ons het jylle dit te nauw nie, maar in jylle binnenste het jylle dit te nauw. Maar by weise van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet jylle ook verruimd woord. Moe nie in die selfde juk trek saam met ongeloofigis nie, van wat er deelgenootskap het die gerechtigheid met die ongerechtigheid en wat er gemeenskap het die licht met die die duisternis En wat er ooreenstemming het Christus met Beelial, of wat er aandeel het die gelovige met die ongedoof. Of wat er ooreenkomst het die tempel van God met die afkoor. Want jylle is die tempel van die levende God, soos God gesprek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder hulle af spreek die heren. En raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal jylle aanneem. En ek sal vir jylle een vader wees, en jylle sal vir my seens en dochter wees. Spreek die Heere die Almachtige. Net tot so ver ons kruf vir jylle, is. mag die Heere verheerlik word met die verkondiging van sy woord. Ons tekstverse verochend is Malachi 3, vers 7 en vers 10, waar die Heere vir ons sê, keer terug na my, ek wil terugkeer, sê die heren van die leerskade. En beproef my toch hierin, sê die heren van die leerskade, of ek vir jylle nie die venstus van die hemel sal oopmaak en op jylle een oorvloedige seen sal uitstort. As ons kyk in die geskiedenis, die Israelite, wat uiteindelik dier die herenkaan aan binnengeleid is en hulle daar gevestig het, was een boerderijgemeenskap en die stamme oos van die Jordaan-Rivier wat uitsluitelink veeboere was en die stamme wets van die jordaan rivier, was oorwegend landbouwers. As so danig het hulle in afhankelijkheid van die heren gelewe, want hulle voortbestaan was net moendlik as die heren reens op die tyd vergeet het en hulle oeste beskerming. As ons kyk hier by ons in Zuid-Afrika waar die boerdere gemeenskap en op altyd die rugraad van die land was, het ons een soortgelijke situasie as destijds in ou Israel. Met die wisselvallige reen en groot dele van ons land het het dikwels dier die jare gebeur dat van tyd tot tyd op een sekere dag wanneer die droogte baie begin kwel het mense vir een uur op een dag by mekaar gekom het om hulle voor die heren te oor het moedig en dan het ons gebid vir heen. Daar is enkele gevalle waar daar dan ook in alle voorspellings in van die weerbureau een landsrein waar feitelijk die hele Zuid-Afrika was nog na diezelfde dag. Die Heere is goed en heel dikwels het hy ons swak geloof beskaam. Die tragies is echter het het nog nooit tot die werdelike terugkeer naar die Heere geleid nie. In plaas daarvan het die godsdienst van die meerderheid van ons tot vandag te noog net meer en meer vervlak en het die meerderheid tot op hierdie oomblik net meer en al verder en verder van hier al weggeleid. En ons, ons, ons wil vir onszelf die vraag afvraag, waar gaan dit eindig? Het is nodig dat ons als ware Christen Afrikaaners in hierdie land eens en voor altijd perspektief moet krijg wat die diens aan die Heere betref. Terwijl ons as Afrikaans ons baie graag wil gelijk wat in ou-Israël gebeur het, kom ons kyk waar alles begin het van ou-Israël tot vandag toe. En dan moet ons baie verzichtig wees om nie net hier en daar een tekst in die Bijbel te grijp en te misleid worden en die tekst buiten verband richting of het gebruik nie. Of ons verbeel ons, ons kan vir een uur op een dag die Heerse arm draai, om toch ons reent te veel, en dan maar weer net aangang soos het ons nog altijd aangaan in die lewe as het ons baan die gedachte van verhoekmoediging is goed maar as het net vir die uur op een weeksdag is en net ter wille van self hou sonder een werkelijke standhoudende terugkeer vir die were waar ons eens nie vir altyd ons program by sy program aanpas en laat inpas dan het ons eindelijk gedaald door die vlak van die geloofige heide. Kom ons kyk hoe hier die jyrisprogram gelijk waarby ou Israel moes inpas en wat die werdelike betekenis daarvan vir ons as christelag die is. Die jyre het self vir Israel sy risda en sy feestda ingestel waarop daar verweide bijeenkomste was, waar die jylle volk teenhoordig moes wees. Wanneer ons dan vluchtig na hierdie speciale feestda van ou Israel kyk, is twee saken baie opvallend. Die eerste, die eerste feestdaad het eindelijk verband gehou met die oes, en het was dus oesfeeste geheef, alles gekoppel aan die woordering. Die is sommige van daar die feestdaad, moest doorgebring word soos die sabbat. En kom ons kyk vluchtig na die belangrikste van al die feeste van ou Israel. En ons kan eindelijk een sabbat syklus noem. Eerstens was daar die wekelikse sabbat op die siebende dag van die week En die straf vir een sabbatskenker was die dood Dan was daar die maand sabbat Waar op die eerste dag van elke maand Met die nieuwe maand een speciale offer gebring Dan was daar die sabbatsjaar elke siebende jaar Daarin was nie gekloeg en gesaai nie Die boom is nie gesnoei nie so die land kon rus dan was daar die jubeljaar dat begin het op die tiende dag van die sevende maand van die sevende sabbatsjaar en het voorgedeer het tot in die jaar daarna aan die groot feeste die pasjes van die veertiende dag tot die eenentonigse dag van die eerste maand waarin die oes ruip was op die eerste dag van die sabbat moest die eerste gerf van die oes aan die herige ruip word voor die oes alle ergens kon begin 7 weke na die paasfeest was dit die pingsterfeest ook genoem die feest van die weke of die feest van die oes of die feest van die eersteling van die koring die pingsterfeest was op die eerste dag van die week na die sabbadag op daar die dag is naast die dier of versloot 2 broere as opgebring gebak van die meel van die nieuwe koring oes was daar die loofhitte feest 8 daar gevier is vannacht die 15e door die 22e dag van die 7e maand. Wanneer alle oeste ook die vruchte oes ingesameld is, dan is een menigte offers gebring en is water uit die Siluamfontein op die altaar uitgegeven. Die laaste wat nog genoemd word is die groot versoendag wat eenmaal per jaar op die 10e dag van die 7e maand was. Dit was in die middel van die week. Op daardie dag het die jylle volk hulle voor oogmoedig. en wie het nie gedoen het nie, moest onder die volk uitgeroe. Op die groot versoendag het die hoogpriester in die allerheiligste deel van die tempel ingegaan en hy het met die bloed van die sondofferbou en die bloed van die sondofferbou versoening gedoen door die sondes van homself en sy huisgesin en die sonde van die jylle volk. In die tyd van Malachi het ou Israël nog steeds al die sabbade en feestdaad hulle waar genoemd. Die ceremonies was nog daar. Wat is die verskil? Die offers aan die Heere was afskeep offers. Hulle hart was nie nie saag. Nie. En die sonde is maar siender ook toegelaat. Daarom het die woord van die Heere so dringend, dier Malachi toe die volk gekom. Keer terug na my en ek wil na Heere terugkeer met die belofte, dat die Heere vir hulle die venstes van die hemel sal open, wat betekent, dat hy vir hulle die op die rechte tijd sal geef, en dat hy al die plaag sal afweer. En ons weet nou, ou Israel het nie werkelijk as volk teruggekeer vir die Heere. Daarom het die woord van die Heere dier die profeet Esegiel vir ou Israel in vervulling gegaan. Alles wat in Esegiel 22 verskryfstaan, Die, gees, die segiel moes vir, vir ouwe sê gesê het, My heilige dinge het jy geminacht en my sabbate ontheilig. Die segiel 22 die segiel moes vir sy volk sê, Jy is een land wat nie gereinig is nie, Wat nie reens gekry het in die dag van grimmigheid. Die segiel 22 vers 4. Die moes verder vir hy sê, Ek die jyre het gespreek, en sal dit doen en ek sal jou verstrooi onder die naties en jou verspreid in die lande in 22 vers 15 ek vind baies ons van ons die ons, ons volk is die hele wereld verspreid die woord van die heren is door jy die, die woord van die heren door jy segiel verou is er al in vervulling gegaan tot vandag as jy hiervoor die heren wil veroot moeder gaan lees tot die hele jy 22 En besluit vir die sel, hoeveel daarvan is net so waar van die vandervolk en van sy kerk Net in ons geval is dit baie baie ernstig Hoekom? Want ou Israel het nog in geleid, nog gelewe in die tyd van die weer Soos die Hebraars skryver stel Ons lewe in die volle licht van die evangelie van Jesus Christus Die hele program van ouwe Israel met ook al sy feesttuie is in en door Jesus Christus gevolg. Weer sy sterwe en sy opstanding op die eerste dag van die week het ons een wekelikse sabbat op die eerste dag van die week met soveel reiker en dieper betekenis. En wie dit minacht verdien nie meer gewone doodstraf. Maar gaan die eeuwige dood tegemoet. Ons het soveel meer as die paasfeest van ou Israel, want ons paasoverlam het sy bloed aan die kruis van Golgotha gestort. Daarom moet ons goed luister wanneer die jybeerskryber vraag, hoeveel zwaarder straf, denk jylle, sal hy verdien wat die sien van God vertrap het en die bloed van die testament waar die geheilig is, onrein geacht het. Hebrews 10 vers 19. Ons vier ook nie meer een jarigse loofhittefeest, loof, want eenmaal daar in Jerusalem het Jésus die loofhittefeest van ou Israel bijgewoord en terwyl die priesters die water uit die Suramfontein oor die altaar uitgevoord, het Jésus naar hen kan verstaan en het uitgeroet. As iemand doorzet, laat hom naar my toekom en bring. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binnens toe. Johannes 7 vers 37 en 38 Johannes 7 vers 39 sê vir ons Dit het hy gesê van die gees wat die sal ontvang wat in ons glo Op die pingsedag van ouwe Israel Die eersteling broer van die nieuwe vooring ons ingebring is Is die heilige gees uitgestort Naar had Jesus 50 dag tevore As die eersteling gerd in die dood opgestaan oos van omtrent 3000 bekeerlinge is op daar die dag nie gesalwe. Ons het op die mede groot versoendag soos ou Israel waarop een hoopriester met die bloed van een sondofferbul en een sondofferbok achter die voorhang sal in die teenhoorigheid van die heren in die eilreist die allerheiligste beskyn. Want die oomblik die Jesus aan die kruis als ons enigste hoopriester omself opgeoffer het en die sterf. Op daar die oomblik moet God self en van die allerheiligste van hoed tot onder geskeer. Nou kan elke en self dier die bloed van Jesus Christus terugkeer aan sy God en met sy God versoend word. Nou gaan jy nie meer terug met verootmoediging net een keer per jaar op een voordet versoendag word. Maar elke en met verootmoediging persoon met elke dag van die hoed en amal saam minstens een keer per week met voldoeliging op die sonde, die dag van die Heere. Het is nog maar die minste wat jy kan doen en moet doen, as jy waarlik met gees en in waarheid teruggekeer het jou God en die Heere en met hom persoon is. So like die Heere sy program waarin elk een van sy kinders moet inpas. Die tragies is, dat baie min werkelijk inpas in die Heere met die traak van die achtige en die eie willige godsdienst en gesintheid, oor eerder verwacht dat die Heere hom moet aanpas vir die programma van die mens. En selfs geestelike leiders en kerke, as hastig om die wilike omstandighede as geskoning voortouw, waarom lidmate nie kan aanpas en nie in die programma van die mens. Om ons, ons vingers klap en dan moet die Heere spring. Daarom bly die woord van Malachi so geweldig af die world, in ons wacht. Keer terug na my en ek wil na jylle terugkeer, sê die Heere van die Heerskaard. En net so dringend die woord van Paulus van 2 Korinthus 5 waar hy sê, ons bid jylle om Christus wil, laat jylle met God versoen. Wie waar ek met God versoen is en werkelijk bereid is om sy program in te pas by Godse program, soe iemand, kan te enige tyd met gees en waarheid tot God hoek, en sy nood aan hom bekend maak. Nie nie die nood van reen wat wegplein maar alle nood ook die nood van die kool en die kerk. Keer terug na my en ek wil na jylle terugkeer sê die heren van die leerskade en beproef my top nie sê die heren van die leerskade of ek nie vir jylle die vensters van die hemel sal oog en op jylle een oorvloedige sien sal uitstort me die uitnodiging bly staan hierdie terugkeer is nie met net maar een terugkeer van een uur of selfs een dag of een week of een maand nie maar een terugkeer met verootmoediging op elke dag van jywe al die dag van jywe een terugkeer met hart en siel en alles wat jy het een terugkeer in gees en in waarin ons vader dat in die hemel is ons staan voor die skuldig en ons vraag dat u ons genadig van gees vader werk met die gees in ons en help ons dat ons ons wil en ons eie persoonige dinge op sy sal skuif dat ons die eerste in ons lewe sit dat ons sal inpas by die plank vader. alleen kan ons dit nie doen nie ons is swak mens ons vraag dat jy ons met die geest sal versterk dat jy ons hande sal vat, dat jy ons sal lei ons op die rechte pad sal bring vader ons vraag dat jy ons sal beskerm in die versoekende dat jy ons oor sal ooper dat ons die versoekende sal raak sê ons vraag weer eens vader wees ons vanade. help ons as ek die vader en ons sê vir die dankie dag ons bid het in Jesus naam ongekringe seën van, die, en van en die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die genesenskap van die Heilige Gees. Sy met julle aan.